Tudor Arghezii partea a șasea. Multor prieteni le-am povestit istoria cu caprele lui Arghezi și ei m-au îndemnat să o scriu. Era bănuiesc în 1953, primăvara. Maica mea se pomenise cu tensiunea arterială foarte ridicată și a o la București, unde am internat-o pe câteva săptămâni în spitalul Colțea sub îngrijirea profesorului Bazil Teodorescu. Gospodăria de la țară, câtă mai era, rămăsese pe seama tatălui meu, bărbat cu puțină învățătură, dar om al unei singure cărți, Anton Pan, pe care îl știa din scoarță în scoarță. Niciodată nu și-a dojenit copiii altfel decât aplicându-le moralea cele mai potrivite pagini din povestea vorbei și aceasta îi era vinovatului de ajuns. În acest timp mergeam la mărțișor o dată sau de două ori pe săptămână, iar arghezii nu uita să mă întrebe gingași. Cum se simte, doamna, mama dumitale?" Vorbindu-ne unul altuia de păsurile zilei, i-am spus că una din grijile mele era să cumpăr o capră pentru părinții mei. Vaca lor nu da atâta lapte cât li se cerea pentru cotă și fusese să o vândă, ori laptele de capră era scutit de asemenea dări. De ce nu mi-ai spus până acum?" s-a înviorat arghezii. Pentru părinții dumitale îți dau eu două capre. Ale noastre s-au înmulțit." Noi nu sacrificăm iezii, iar Paraschiva s-a împovărat peste măsură. Oricum ne vorbiserăm să scăpăm de două. Nu-i așa, Paraschivo? Am plecat cam pe gânduri. Mai întâi eu intenționam să cumpăr o singură capră, nu două. În al doilea rând, știindu-l pe domnul Archezii cam cârciobar la parale, mă întrebam cât o să-mi ceară el mie pe cele două capre și dacă eu voi avea neobrăzarea să mă tocmesc. Trăiam dintr-o leafă de bibliotecar, din care jumătate se ducea la impozitele bătrânilor mei. Domnul Arghezi, îmi ziceam, ar fi putut să-și găsească un alt client. Lucrurile însă se arătau și mai complicate. O capră o puteam cumpăra din chiar comuna părinților mei sau din satele vecine sau, în cel mai rău caz, din târ de la Drăgășani. Dar să duci tu două capre din București tocmai la glăvi, iată o istorie care îmi da de gândit. Încă o vizită și încă două, până ce mi-am luat inima în dinți, domnule Arghezi, cam cât credeți că o să vă datorez eu pentru cele două capre?" Vai de mine, se poate!" a intervenit Paraschiva. Arghezi a început să râdă. Cum te-ai putut gândi la așa ceva? Caprele ne vin pe gratis, una din alta, e darul familiei mele pentru părinții dumitale. N-aș putea să spun că în felul acesta mi-a fost mai ușor." Un dar de la Argezii, mai ales în vremea aceea când el încă trecea prin destule lipsuri, îmi pica mai greu decât dacă el mi-ar fi cerut un preț cinstit, ca între oamenii care se cunosc. Celelalte complicații însă nu aveau cum să fie evitate. Maica mea a ieșit din spital însănătoșită, dar trebuia să mai rămână la mine vreo două săptămâni pentru un plus de tratament. Și dacă pe ghimbi, cu gândul acasă. Ce-o făcând tai că te o singur cu toate pe cap? Și voluntară cum era, și-a hotărât ziua plecării, fără putință de amânare, dar la o dată când nici eu și nici fratele nu o puteam însoți. Cât despre capre, bucuroasă că va avea lapte în belșugat și nevămuit, a decis ca ele să meargă în vagonul de mesagerii al acelui tren cu care va călători și ea. De la gară mi s-a comunicat că dispozițiile în vigoare interziceau transportarea animalelor vii dintr-un raion în altul, fără autorizație specială. Arghezi a trebuit să scrie o cerere în acest sens către sfatul popular al Raionului în care se afla mărțișorul, dar după destule nedumeriri și consultații, căci nici unul din noi nu știam dacă e mai nimerit să declare că el, Ion Teodorescu Argiezii, dăruiește sau vinde soților Vasile și Ana, Anania, etc., nu mai știu la ce formulă ne-am oprit, dar nu aceasta fusese dificultatea. Cei de la Raion m-au întrebat... Eu mă dusesem cu cererea, dacă cele două capre au fost vaccinate. Autorizația nu putea fi dată decât pe baza unui asemenea certificat. Poetul care nu se gândise niciodată să-și vaccineze caprele, a umblat cu telefonul prin toată mahalaua până ce a dat de medicul veterinar undeva pe teren. Ea surâs dulce în receptor. Dragă doctore, caprele sunt pe mâna paraschivei. Ea e cea mai bună garanție, pe onoarea mea, dragă doctore. Am obținut certificatul de vaccin și autorizația de transport. Eram plin de sudori. Necazul însă nu s-a oprit aici. Regulamentul căilor ferate cerea ca animalele vii să fie predate în cuști individuale și bine asigurate. În dimineața a zilei, hotărâte de nenduplecata mea mamă pentru plecare, eu și arghezii n-am apucat de treabă. În armați, fiecare cu fierăstrău, ciocan, clește și cuie, am strâns de prin magazie câteva scânduri, am găsit și am mai desprins câteva dintr-un gard, concurând pentru cea mai solidă și mai frumoasă cușcă. Aceasta a după ce luase măsura viitoarelor locatare desemnată de paraschiva. Pe una o chema Bița, pe cealaltă nu mai știu. Am înțeles că Bița fusese favorita paraschivei. Pe la miază, cuștile erau gata, iar meșterii și le-au inspectat reciproc să nu fi rămas vreo țeapă nerăzuită sau vreun cui Gospodina ne-a răsplătit cu o masă bună și n-a uitat să-și laude bărbatul. De puică, pute te la toate. Poetul și nevastă sa își ziceau unul altuia puică. Spre seară m-a prins o altă îngrijorare. Cum o să fac eu drumul până la gară? Pe atunci nu se puteau găsi decât camioane platformă cu cai și mă întrebam ce spectacol îi voi oferi eu capitalei în severa mea uniformă dacă o voi traversa din Mandravela până la podul Basarab într-un asemenea vehicul alături de vizitiu și cu asemenea figurație în spatele meu. Fără să-i spun nimic... Generosului binefăcător i-am telefonat fratelui meu rugându-l să găsească ieri un camion pe la obor sau mai degrabă la filaret și să vină cu el la mărțișor. Momentul culminant al dramei a fost îmbarcarea. Camionul era tras în fața casei, fratele meu întârziat se tot uita la ceas, între timp Paraschiva împletise printre gratiile, cuștilor ramuri de salcâm înflorit să se simtă caprele bine și să aibă ceciugulii pe drum, îmi deduse pentru maica mea și o rețetă cu meniul zilnic al caprelor, din care nu lipseau proporțiile dintre tărâțe, sare și temperatura apei. Știam de mult că soții arghezii sunt niște dulci sentimental față de animalele lor, Într-o vreme, ca să-i fac să mai uite de lipsuri și singurătate, le aranjasem o ședere de două săptămâni la bistrița vâlcii, dar până la urmă nu s-au îndurat să-și lase pe mâna altuia câinii și pisicile și iezii și găinile și pe gâri-gâri și aricii și mai știu eu ce. Acum, la plecarea caprelor, Paraschiva nu și-a mai putut stăpânii duioșia. Nu cred ca vreo mamă să fi bocit la amăritișul fetelor, ei, cât a suspinat ea în timp ce favorita era adusă de funie la cușcă. O mângâia și o îmbrățișea și o scărpina între coarne și sub și fratele meu se uita îngrijorat la ceas și ea încă nu-l lăsa să închidă cușca și lua caprei copita și o săruta cu lacrimi. Bițo fata mamei, să fii cu minte și să mănânci! Paraschiva lăcrăma deja la despărțirii, Argezii lăcrăma deja la nevestesii, eu cred că lăcrămam de propria mea jale. Așa au plecat cele două capre din ograda mărțișorului ca două mirese, behăind dintre flori de salcâm, în timp ce eu mă rostogoleam spre tramvai să o duc pe maică mea la gară. Cel mai înveselit de toată întâmplarea aceasta a fost faică meu, când și-a văzut nevasta acasă, venită de la București, fără dureri de cap și plicopsită cu două capre de la poetul Tudor Arghezi. Tu știi că ăsta e un poet mare, Nico?" Știu," mi-a spus băiatul. Da, dar cât de mare!" Știu eu, o fica Eminescu." Ăsta, Nico, e mai mare chiar și decât Anton Pan."